בת בתואל הארמי, מפדן ארם, אחות לבן הארמי לו לא לאישה. ויתר יצחק לה' לנוכח אשתו, כי עקרה היא. ויעתר לו אדוני, בתהר רבקה אשתו. ויתרוצצו הבנים בקרבה, בתאמר, אם כן, למה זה אנוכי?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 איש תם, יושב אוהלים. ויאהב יצחק את עשיו, כציד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב. ויאזד יעקב נזיד, ויבוא עשיו מן השדה, והוא עייף. ויאמר עשיו אל יעקב, הלעתני נא מן האדום האדום הזה, כי עייף אנוכי. על כן, קרא שמו אדום. ויאמר יעקב, מכרח היום את בכורתך לי. ויאמר עשו, הנה אנוכי הולך למות, ולמזל לי בכורה. ויאמר יעקב, ישב עלי כיום, ויישבע לו, וימכור את בכורתו ליעקב. ויעקב נתן לעשו, לחם ונזיד עדשים, ויאכל וישת, ויקום ויילך, ויבז עשיו את הבכורה.